Дивиться і задумується. Переходить якийсь час, однак жодне з них не промовляє, що береже щось собі, що зростає на хвилину між ними і затуляє їм уста. Тетяну обгортає болючий якийсь смуток, полощ що пережитим. А він, зворушений, нараз вона обзивається «Іди з Богом своєю дорогою! Я через тебе пізнюсь!» Він опиняється, дивиться на неї своїми великими, щирими, як небо, голубими очима. Дивиться і хотів би ще щось сказати, та боїться її. Така вона гарна, а якась така, він мішається. Ніколи не зустрічав такої. Відки нараз така взялася. Господи! Нарешті відважується. «Ти не любиш нікого?» питає несміливо. «Я не люблю нікого». Каже спокійно, дивлячись, при тім як перше йому просто і щиро в трохи зачудовано його питанням. Відтак додає. «А ти любиш кого?» «І я не люблю нікого». Відповідає він, іначе, набравшися її щирості на хвилину, відповідає їй таким же самим щирим поглядом. «Як собі хочеш», – каже вона, і знов додає поважно. «Іди з Богом своєю дорогою, я через тебе лиш спізнюся». Він посмутнів. Останні слова заболіли його глибоко. «Чого тобі спішити?» А чого з тобою вистоювати? Він затиснув зуби, але все стояв. Отже, як тебе звуть? Не може здержатися, щоб не спитати ще раз. Я вже казала. Не догадуєшся сам? Нічого не казала, нічого не догадуєшся. Туркині! І з тим словом обертається від нього, хилийся, підносить, Поводи його чорного коня ще йому випали із рук, а кінь на них наступив. Підносить і закидає певним рухом на гриву. Уважай лівше свого коня, каже, а більше, не додаючи ні слова, і дорнулася, і розслуливши густе галуздя смерек, зникла з-перед його очей. Він стояв, мов, огнем попечений, і дивився за нею. Куди забралася? Куди пішла? Мов саму починщину дала йому, І як вітер щезла. Його кінь схилив голову до землі. На землі лежав великий цвіт червоного маку, І він його дотикався. Грис люто майже зависно Шарпнув коня за голову І піднявши червоний цвіт землі, Оглянув його, І заткнувши за капелюх, «Поїхав назад». Другої неділі заплітає Тетяна задумливо чорне шовкове волосся і як тиждень назад заквічується знов червоними маками і йде до Маври. Йде задумана, смутна і має гриця перед душею. Взагалі Тетяна про ніщо інше не думає, як про нього, не передумує, що говорили з собою, що він казав. лиш заєдно має його перед собою. Ідучи, роздирається боязку по лісі, хоча знає, що з тею стежкою вдруге його не подивли. Оця стежка належала до її матері, і люди неї лише дуже рідко ходили, а й то лише дуже добрі знайомі, якимся дозволили. Отже, Тетяна майже певна, що його не здибли. Нині вона йде до Маври. Днина така тиха, спокійна. Смереки дрімучі випарюються ліниві у літнім сонці, ніби аж розлінивіли в нім. Може, нині Мавра буде вдома, і нехай би так і було. Їй хочеться говорити з Маврою, хоча говорити про все, що в її лісі стрінуло, ні за що в світі не буде. А скоро до маври вже також не піде...